Бачитимуть разом і згодом зрозуміють, що в нас із тобою нічого не вийшло, що ми розійшлися, і можливо ти – це було найскладніше. Але він має це почути. Зрештою, коли Адам вважав, що вона закохана в Джеремі, він сказав саме це. «Адаме, я бажаю тобі найкращого у Гарварді і з твоєю справжньою дівчиною, кого б ти не обрав. Я впевнена, що на твої почуття з радістю відповість будь-яка жінка». Можна було з точністю назвати момент, коли Адам усвідомив зміст її слів. На його обличчі поперемінно з'явилося спочатку здивування, розгубленість, натяк на незгоду, потім на якусь мить промайнула уразливість, і зрештою всі ці емоції зникли. Було лише помітно, як сіпається його кадик. «Точно», – промовив він. «Точно». Без будь-якого виразу він поглянув на своє взуття, повільно пристаючи на її пропозицію. Олівія ступила крок назад і погойдалась на п'ятах, десь задзвонив айфон, і незабаром вони почули сміх. Звичайні звуки, в звичайний день, звичайна річ. Так буде краще, промовила вона, не витримавши повеслої тиші. Ми домовлялись про це з самого початку. Як хочеш, його голос звучав хрипко. Здавалося, Адам віддалився, закрився зсередини. Як уважаєш за потрібне? Я неймовірна вдячна за все, що ти для мене зробив, і я не лише про Ань. Коли ми лише познайомились, я почувалася такою самотньою і. На якусь мить у неї перехопило подих. Дякую тобі за гарбузовий смаколик, і за весь тернблот, і за те, що заради мене сховав усі білячі опудала і. Слова застрягли в горлі, і завершити речення Олівія вже не змогла. Відсліз пекло очі, і не в силі тримати себе в руках, вона просто рішуче кивнула головою, наче поставила крапку. Справа була завершена. Це був остаточний кінець. Якби Олівія не пройшла повз нього до дверей, усе б таки залишилось. Тоді б він не простягнув руку і не вхопив її за зап'ясток, а потім не відсмикнув руку, шокований тим, що не смілився без дозволу торкнутися її руки, і не сказав. «Олівія, якщо тобі щось буде потрібне...» «Будь-що, що завгодно, коли завгодно, ти можеш на мене розраховувати». Він стипив зуби, ніби стримуючи всередині зовсім інші слова. «Я хочу, щоб ти на мене розраховувала». Вона ледь помітила, як витирає долону і щоку, і ступає крок йому назустріч. До тями її повернув знайомий запах – мила і чогось темного, прихованого, але такого близького – запах Адама. Її мозок зберіг кожен його відтінок, відрізняючи від усіх інших, а також його напівусмішку, відчуття його рук на її шкірі, його запах. Олівія, навіть не замислившись, підвелась навшпиньки, сперлась на його руку і з ніжністю поцілувала Адама в щуку. «М'яку, теплу і трохи колючу. Це було неочікувано, але приємно. Наче прощання», – подумала Олівія. «Правильно, доречне. Він торкнувся до її спини, притискаючи Олівію до себе, не дозволяючи опуститись на п'яти, і повернув голову так, щоб її губи не торкались його щоки. Її дихання лоскотало куток його рота, і на кілька секунд вона дозволила собі розчинитись в теперішньому моменті, відчути, як їх обох наповнило щире задоволення від можливості знову торкнутися одне одного. Мовчки, останнє а потім Олівія повернула голову, її дихання торкнулося його губ. «Будь ласка». Адам глухо застогнав, але саме вона зробила крок на зустріч, долаючи відстань між ними. Вона зробила поцілунок глибшим, зануривши пальці в його волосся, прочісуючи шкіру короткими нігтями. Саме вона обійняла його міцніше, а він був тим, хто притиснув Олівію до стіни і, не розриваючи поцілунку, тихенько застогнав. Це жахало. Те, як було добре. Те, як чудово було б ніколи не зупинятись і дозволити часу повільно пливти, забути про все на світі, залишившись у цьому моменті назавжди. Але потім Адам ступив крок назад, наче намагався зібрати себе докупи. «Це було чудово, егеш?» – спитала Олівія, сумно усміхнувшись. Вона й сама не розуміла, що мала на увазі – Можливо, його обійми, можливо, їхній останній поцілунок, можливо, багато чого іншого. Сонцезахисний крем, його кумедна відповідь про улюблений колір, їхні тихі вечірні розмови. Все це було таким неймовірно чудовим. Так, Адамів голос звучав з незвичною глибиною, і коли він в торкнувся губами її лоба, Олівія відчула, як її кохання розпливається, немов річка під час повені. Гадаю, мені вже час», – м'яко промовила вона, намагаючись не дивитись йому в очі. Він відпустив її без жодного слова. А коли за її спиною зачинились двері, Олівії здалося, ніби вона падає з неймовірної висоти. Розділ 19. Гіпотеза. Якщо маєш сумніви, звертайся до друга по допомогу. Весь наступний день Олівія провела в готелі. Спала, плакала і робила те, з чого й розпочинався увесь цей хаос – брехала. Вона попередила Малкольма й Ань, що протягом усього дня розважатиметься зі своїми знайомими з коледжу, а потім засмикнула непроникні штори і зарилася у своє ліжко, точніше, Адамове. Вона не дозволяла собі багато розмірковувати над усім, що сталося. Щось у середині неї, ймовірно, її серце розлетілося на кілька великих уламків, тобто спочатку воно розбилося навпіл, а потім ще раз навпіл, кожна з цих половинок тому єдине, що вона могла зробити, це страждати на уламках своїх почуттів. Завдяки тривалому сну Олівія почувалась трохи краще вона майже нічого не відчувала, і це було добре. Наступний день вона теж почала з брехні вона вдала, що зайнята дорученням докторки Аслан, яка нібито отримала останні хвилини, і тому не може приєднатись до друзів ані протягом конференції, ані під час екскурсії вуличками Бостона. Олівія розсунула штори, змусила кров знову циркулювати її тілом. 50 разів прокачала прес, потім зробила 50 джампінг-джеків і 50 відтискань, але з колін. Стала під душ і вперше за останні 36 годин почистила зуби. Їй було важко бачити його футболку з надписом «Ніндзя-біології», але Олівія нагадала собі, що цей вибір вона зробила сама. Це вона вирішила поставити почуття Адама на перше місце і не шкодувала про це. Але вона ніколи не дозволить тому гівнюку Бентону привласнити її проєкт, над яким вона працювала роками. Проєкт, який був для неї найважливішим. Так, можливо, її життя дійсно було лише невеличкою сумною історією, але це була її сумна історія. Її серце розбилося, але мозок працював як треба. Адам казав, що більшість професорів не бажають відповідати, а іноді читати емейли лише тому, що вона аспірантка. Тому вона вирішила прислухатись до його поради. Олівія написала доктор Ціастан і попросила відрекомендувати Олівію всім дослідникам, з якими вона нещодавно спілкувалася, і тим двом науковцям, які разом з Олівією були на одній дискусійній панелі та зацікавилися її дослідженням. Докторка Аслан збиралася на пенсії і майже не займалась наукою, але вона й досі була професоркою Стенфордського університету. І це було чогось варте. Потім вона активно гуглила все, що стосувалося етики проведення досліджень, плагіату та крадіжки ідей. Спочатку вирішила, що проблема доволі серйозна, враховуючи, що Олівія досить необачна, вона зрозуміла це лише зараз. Надіслала Тому всі деталі протоколів, але поміркувавши, дійшла висновку, що все не так погано, як здавалось на перший погляд. Звіт, який вона написала, був добре структурований і продуманий. Кілька правок, і його можна перетворити на наукову публікацію, і якщо він швидко пройде експертний оцінку, то результати дослідження будуть опубліковані під її прізвищем. Олівія вирішила зосередитись на тому, що, незважаючи на всі образи і принизливі зауваження, Том – один з провідних дослідників раку у США, виявив бажання поцупити її ідеї. Вона сприйняла це як дуже-дуже сумнівний комплімент. Потім кілька годин, уникаючи згадок про Адама, Олівія подумки перебирала всіх, хто наступного року може погодитися взяти її до своєї лабораторії. Це здавалось мало вірогідним, але спробувати варто. Була вже друга половина дня, вона саме додала до свого списку ще три прізвища, аж тут у двері постукали. Вирішивши, що це прибиральниця, Олівія швидко вдяглася і відчинила двері. Коли Ань разом із Малкольмом увірвалась всередину, вона прокляла себе за те, що ніколи не дивиться овічко. Вона таки заслуговувала на те, щоб бути вбитою серійним убивцею. Так, промовила Ань, сідаючись найдосі застелене ліжко Олівії, двома реченнями швиденько поясни мені, чому ти забула запитати в мене, як усе пройшло, і чому я не повинна на тебе сердитись. Чорт, Олівія прикрила рукою рот. Вибач, як усе пройшло, ідеально. Очі Ан сіяли від щастя. Було дуже багато людей, і всі були в захваті. На нашу думку, це варто робити принаймні раз на рік, а також офіційно створити організацію – двостороннє наставництво. Уяви, кожен аспірант буде наставником для двох студентів, а потім, коли аспірантура почнеться вже в них, кожен з них також буде наставником для двох студентів, а потім впродовж лише 10 років ми зможемо захопити весь цей чортів світ. Вражена Олівія, не зводила з ань очей. Це. ти неймовірно? Так, маєш рацію. Тепер твоя черга займатися підлабузництвом. Починай. Олівія відкрила рота, але так нічого й не сказала. Мені нема чого сказати. Я просто була зайнята. Докторка Аслан попросила дещо доробити. «Це смішно! Ти зараз у Бостоні і маєш розважатися в якомусь з ірландських пабів, удаючи, що ти фанат Red Sox і Dunkis, а ти працюєш на свого боса Ну, «Но взагалі-то ми приїхали на конференцію саме працювати», – зауважила Олівія. «Конференція, шмонференція, Малкольм сів на ліжко поряд з Ань. «Сходімо кудись, просто в трьох», – попросила Ань. «Прогуляємося шляхом волі, купимо морозива і пива». А де Джеремі? На презентації з твоєї стендової доповіді. А мені нудно. На губах Ані з'явилася башкетна усмішка. В Олівії не було бажання ані розважатись, ані пити пиво, ані гуляти шляхом волі. Але вона мала навчитись продуктивно взаємодіяти із суспільством, незважаючи на розбите серце. У відповідь Олівія всміхнулась Дай мені секунду перевірити електронну пошту і можемо йти. Незрозуміло як, але за останні 30 хвилин їй надійшло десь 15 нових повідомлень. Проте лише одне не було спамом. Сьогодні. 15.11. Від Аслан Кому Олівій Сміт. Тема – пошуки дослідників для проєкту «Рак підшлункової залози». Олівія, я рада познайомлю тебе і з'ясую, чи має хтось можливість узяти тебе в своїй лабораторії. Я згодна, що листи, написані мною, привернуть більше уваги. Будь ласка, надійшли мені свій список. До речі, ти так і надіслала мені запис твого виступу. Не можу дочекатись нагоди його послухати. З найкращими побажаннями, докторка Айшегюль Аслан. Олівія трохи поміркувала, чи буде доречно надістати лише список, без аудіозапису. Мабуть, ні. Зітхнула і почала перекидати файли на свій ноутбук. І майже одразу засогнала. Тривалість запису становила кілька годин. А все через те, що після свого виступу вона забула натиснути «Стоп». Вибачайте, друзі, але доведеться трохи зачекати. Треба надістати докторці Асан аудіофайл, але спочатку його треба відредагувати. «Добре», – феркнула Ань. «Малкольме, не бажаєш розважити нас розповідями про своє побачення з Голденом?» «Гаразд. По-перше, на ньому була наймиліша світлоблакитна сорочка». «Світлоблакитна?» «Ану прибережи свій скептичний тон. Потім він подарував мені квітку». «Де він її взяв?» «Не знаю». Олівія намагалася зрозуміти, як у МП3 можна різати аудіофайли. Він закінчувався хвилинами цілковитої тиші. Це коли вона залишила телефон у номері. Може, він поцупив його з буфетної стійки? розсіяно, поцікавилась вона. Здається, я бачила внизу рожеві гвоздики. Це була рожева гвоздика? Мабуть? А ще кажуть, що романтизму більше не існує, зареготала Ань. Замовкни. А потім, на початку побачення, дещо трапилось, враховуючи, що вся моя родина обожнює конференції та зазвичай не пропускає жодної, така халепа могла статися лише зі мною. «Ні, тільки не кажи, що…» «Так, ми прийшли до ресторану і побачили там і мою матір, і мого батька, і дядька, і навіть мого дідуся. Вони вимагали, щоб ми до них приєдналися. Моє перше побачення з Голденом перетворилось на довбаний день подяки». Олівія підвела очі від ноутбука, і вони з Ань вражено подивились одна на одну. І як усе пройшло? Дякую, що спитала. І з неймовірним здивуванням хочу зазначити, що це було фантастично. Вони від нього в захваті. По-перше, він крутий науковець. По-друге, він натуральніший від натурального смузі. По-третє, за дві години він якось переконав моїх батьків, що мій план працювати в промисловій галузі – це просто бомба. Я не жартую. Сьогодні вранці мати розповідала мені по телефону про те, як я подорослішав, як навчився керувати власним майбутнім і як це підкреслює мій вибір партнерів. А ще вона додала, що батько згоден. «Ви можете в це повірити?» Але так і є. Після вечері ми їли морозиво, а потім повернулися в голденів номер і дарували одне одному задоволення, наче завтра мав настати кінець світу. Подивися на себе. Такі, як ти, швидко розуміють, що тут і до чого. І як можна швидко просунутися кар'єрними східцями. Ти ж трахаєшся з Адамом, то й зі мною спатимеш з тієї самої причини. Олівія щосила натиснула пробіл, миттєво зупинивши відтворення запису. Серце шалено калатило в грудях, спочатку від здивування, потім від усвідомлення, що саме вона ненавмисно записала, і зрештою її знову розлютили ці слова. Тримтячою рукою вона торкнулася своїх губ, намагаючись вимкнути голос Тома, що й досі лунав у її голові. Два дні поспіль вона намагалась цілитись, і тепер... «Це що за чортівня? спитав Малкольм. «Ол», – невпевнений голос Ань, нагадав їй, що в кімнаті вона не сама. Олів'я обернулась і бачила, що її друзі сіли, і дивляться на неї збентежено і занепокоєно. «Нічого, просто...» «Я впізнала його», – промовила Ань, сідаючи поряд із нею. «Я впізнала цей голос, ми були на його лекції». Вона замовкла і подивилася лівій в очі. «Це ж там Бентон, так?» «Якого?» – Малкольм підвівся, – його голос бранів тривогою і злістю. «Ол, чому в тебе є запис із такими висловлюваннями Тома Бентона? Що сталося?» Вона поперемінно глянула спочатку на нього, потім на Ань, і потім знову на нього. На їхніх обличчях застигли занепокоєння і недовіра. Олівія нагадала собі, що має бути сильною, прагматичною, врівноваженою, але... «Я просто...» Вона намагалася, справді намагалася, але події останніх днів знову вжалили Оліві в самісіньке серце, і її обличчя перетворилось на маску болю. Нахилившись, вона поклала голову Ань на коліна і нарешті дозволила собі розплакатися. Олівія не мала жодного бажання знову чути отруйні слова Тома, тому вона просто видала друзям навушники, а сама сховалась у ванній кімнаті, і аби нічого не чути, вімкнула воду. Це зайняло всього 10 хвилин, і весь цей час по її щоках котилися сльози. Згодом у ванну війшли Малкольм і Ань, та всілися на підлозі поряд із нею. По щоках Ань теж текли сльози. Принаймні, у цій ванні можна втопитись, подумала Олівія І передала їй рулон туалетного паперу, який тримала в руках Це найогидніша, наймерзенніша, безсоромна і бридка людина, промовив Малкольм Сподіваюсь, він страждатиме на діарею І в нього повискакують генітальні бородавки І сподіваюся, в нього буде найбільший, найболючіший геморой у всьому світі Сподіваюся, він... Адам знає? Втрутилась Ань Олівія похитала головою «Ти маєш йому розказати, а потім разом із ним написати на Бентона скаргу і випхнути його з академічної спільноти». «Ні, я... я не можу». «Ол, послухай мене. Те, що зробив Том, це сексуальне домагання. Адам не може тобі не повірити. Зрештою, в тебе навіть запис є. Це не суттєво. Звісно ж, суттєво!» Олівія рукою витерла сльози. Якщо я розповім Адаму, він не захоче з Томом співпрацювати, а проєкт, яким вони зараз займаються, надто для нього важливий, не кажучи вже про те, що наступного року він хоче працювати в Гарварді і. Ань пирхнула. Ні, не хоче. Хоче. Він саме мені це сказав. Ол, я бачила, як він на тебе дивиться. Він закоханий і не хоче переїжджати без тебе в Бостон, і нізащо не дозволить тобі працювати з цим покидьком. «Що?» – Ань помітила, як Малкольм і Олівія обмінялися поглядами. «Чому ви так дивитесь одне на одного? І чому поводитесь так, ніби знаєте що мені невідоме?» Зітхнувши, Малкольм стиснув собі перенісся. «Так, Ань, слухай уважно, і перш ніж ти відкриєш рота...» «Ні, це не жарт, це реальність». Збираючись почати, він зробив глибокий вдих. Олівія і Карлосон ніколи не зустрічалися. Вони лише вдавали, щоб ти побачила байдужість Олівії до Джеремі. До речі, він її взагалі ніколи не цікавив. Не дуже розуміє, який зиск отримував від цього Карлосен, про це я не питав. Але через деякий час Олівія по-справжньому закохалася в Карлсона і вирішила не розповідати йому про свої почуття, а натомість збрехати, що кохає іншого. Але потім він поглянув на Олівію. Що ж, не хочу здатися в'їдливим, але судячи з того, що одне ліжко й досі застелене, гадаю, що в їхніх стосунках сталися деякі зміни. Точність, з якою він розклав у себе полиці, змусила Олівію уткнутися обличчям в коліна. Саме вчасно, адже заговорила Ань. Це не схоже на реальність. Це вона і є. Аж ніяк, це якесь кіно, халмар або дешевий жіночий роман, який погано продаватиметься. «Олівія, скажи Малкольму, що звільняти з основної роботи йому не варто, письменника з нього не вийде». Олівія змусила підняти очі та побачила, що зморшка на чолі Ань стала неймовірно глибокою. «Ань, це правда. Вибач, що брехала тобі. Я не хотіла, але...» «Ти вдавалася, що зустрічаєшся з Адамом Карлсоном?» Олівія кивнула. «Боже, я знала, що той поцілунок був дивним!» «Ань, вибач мені!» Вона підняла руки в захисному жесті. «Ти вдавала, що зустрічаєшся з Адамом? Хай йому грець Карлосоном!» Ідея здавалась мені непоганою і... «Але ж я бачила, як ви цілувалися на паркінгу нашої кафедри, тому що ти мене примусила!» «Але ж ти сиділа в нього на колінах! І знову ж таки, ти мене змусила!» «До речі, з твого боку це було не дуже дружньо. Але ж ти змащувала його шкіру сонцезахисним кремом на очах у принаймні сотні людей, тому що хтось змусив мене це зробити, помітила закономірність? Ані вражено похитала головою, ніби лише зараз усвідомлюючи наслідки власних учинків. Я просто вам так личить бути разом. Та неозброєним оком помітно, що Адам від тебе божеволіє. І навпаки, ти дивишся на нього так, наче він єдиний хлопець у цілому Всесвіті, і мені завжди здавалося, що ти просто себе стримуєш. Тому я хотіла показати тобі, що висловлювати свої почуття – це нормально. Я справді думала, що допомагаю, а ти удавала, що зустрічаєшся з Адамом Карлсоном? «Послухай, мені шкода, що я брехала тобі. Бодосочка, тільки не треба мене ненавидіти. Я... я тебе не ненавиджу». «Що? Ти не ненавидиш? Ну, звісно ж, ні», – обурилась Ань. «Це себе я майже ненавиджу, що змусила тебе все те робити. Ну, не те, щоб ненавиджу». Але написала б собі листа з матюками, і мене не дуже тішить, що ти зробила таке заради мене. Тобто ідея була хибна, недоладна, до безглуздого заплутана, а ти жива героїня романтичної комедії. Ти дихаєш, і, Боже, о, ти така дурепа, але дуже чарівна дурепа, моя дурепа. Вона недовірливо похитала головою і, стиснувши олівії руку, поглянула на Малкольма Почекай. А твої стосунки з Родрігесом дійсно справжні? Чи ви теж лише вдаєте, щоб суддя віддав йому опіку над його хрещенниками, які нещодавно стали сиротами? Вкрай справжні, самовдоволено всміхнувся Малкольм. Ми трахалися, наче кролі. Чарівно. Що ж, Ол, ми ще про це поговоримо. І не раз. Можливо, ми лише й розмовлятимемо про найдивовижі за все тисячоліття фальшиві стосунки 21 століття. Але зараз нам треба зосередитися на Томові. І навіть якщо ви з Адамом і не разом, моя думка залишається незмінною. Він має про це знати. Мені б хотілося, щоб він знав. Ол, а якщо б усе було навпаки? Це ти могла б дещо втратити, а Адам піддався сексуальним домаганням. Я не піддалася. «О, ні, Ол, піддалася». Серйозний погляд, з яким Ант дивилась на неї, змусив Олівію цілком усвідомити, що сталося насправді, що вчинив Том. Вона судомно вдихнула. «Якби я опинилась на місці Адама, я б хотіла знати. Але ж це інше». «Чому?» «Тому що я закохана в Адама, а він у мене – ні». Олівія масажувала скроні, головний біль трохи заважав їй міркувати. Я не хочу заберети те, що для нього дійсно важливе. Адам поважає й обожнює Тома, і в минулому той постійно прикривав Адаму спину. Може краще залишити все в таємниці. Якби ми мали можливість з'ясувати думку самого Адама, промовив Малкольм. Так, у відповідь Олівія схлипнула. Якби ми були знайомі з кимось, хто знає Адама, і могли спитати в нього поради, продовжив Малкольм, цього разу гучніше. «Так», – повторила Ань, – «це було б чудово, але ж такої людини немає, тому…» «Якби в цій кімнаті був хтось, хто недавно почав зустрічатися з тим, хто є найближчим Адамовим другом протягом 30 років…» Малколь майже кричав, переповнений пасивно-агресивної затятості, і Олівія з Ань вражено подивилися одна на одну. «Голден! Ти можеш порадитися з Голденом?» «Ви можете бути такими розумними, але ж іноді такі тупі!» – феркнув Малкольм. Раптом Олівія дещо спала на думку. «Голден ненавидить Тома!» «Так? Чому це?» «Не знаю!» – вона знизила плечима. Адам називав це особистими примхами Голдена, але... «Гей, у мого хлопця з примхами все добре! Може, є щось інше?» Ань енергійно закивала. «Малкольме, де зараз можна знайти Голдена?» Не знаю, але зі самовдоволеною усмішкою він показав на свій телефон. Так сталося, що в мене записано його номер. Голден або Голден Смачна Дубка, як записав його в телефоні Малкольм, якраз дочитував свою доповідь. Олівія встигла на останні п'ять хвилин. Щось про кристалографію, якої вона не розуміла і не хотіла розуміти. І зовсім не здивувалася, побачивши, який з нього чудовий і харизматичний лектор. Голден саме завершив відповідати на останнє запитання. Коли Олівія підійшла до нього, і помітивши, як вона піднімається по сходинках, він усміхнувся, щиро радий її бачити. «Олівія? Майже сім'я мого сусіда по кімнаті!» «Точно!» Так, чудова доповідь. Вона змусила себе припинити заламувати руки. Я хочу у вас дещо спитати. Ти про нуклеїнові кислоти на четвертому слайді? Я з ними знатно налажав. Розрахунками займалась моя аспірантка, а вона набагато розумніша за мене. Ні, це стосується Адама. Усмішка Голдена стала ширшою. Тобто це стосується Тома Бентона. Усмішка зникла, наче її не було. Що він накоїв? Саме так. Що він накоїв? Олівія не знала, як краще порушити цю тему. Вона навіть не знала, що саме хоче спитати. Звісно, можна було розповісти Голдену детальну історію свого життя і благати його якось привести все до ладу. Але це здавалось поганою ідеєю. Трохи поміркувавши, вона запитала. «Ви знаєте, що Адам зібрався переїжджати до Бостона?» «Так». Голден звів очі догори, а потім махнув рукою в напрямку високих вікон. Небо було вкрите великими зловісними хмарами, які обіцяли пролитись дощем. Під поривами прохолодного, як для вересня вітру, дерево гікорі хилилось до землі. «Кому б з Каліфорнії не хотілося сюди перебратися?» – пирхнувши, спитав він. Олівії подобалось спостерігати за зміною сезонів, але вона вирішила оминати цю тему. «Як ви гадаєте...» Як ви гадаєте, він почуватиметься тут щасливим? Хвилину Голден уважно дивився на неї. Знаєш, серед усіх адамових дівчат, а їх було не дуже багато, ти завжди подобалась мені найбільше. За останні 10 років ти єдина жінка, яка могла б конкурувати з комп'ютерним моделюванням. Але тепер, завдяки цьому запитанню, гадаю, для мене ти завжди будеш номером першим. Якусь мить він розмірковував над відповіддю. На мою думку, Адам може почуватись тут щасливим, по-своєму, звісно. Його щастя буде задумливе і без ентузіазму, але так, він буде щасливим. За умови, що ти будеш поряд. Олівія ледь утрималася, щоб не пирхнути. За умови, як поводитиметься Том. Чому ви так кажете про Тома? «Я не хочу виглядати доскіпливою, але якось у Стенфорді ви порадили мені не втрачати пильності, коли він поряд. Він вам не подобається?» «Не те, щоб не подобається, хоча це і правда. Просто я йому не довіряю». «Чому?» – Адам розповідав, як Том захищав його перед вашим жорстоким керівником. «Розумієш, саме відтоді я йому і не довіряю». Голден покусав нижню губу, наче вирішував, чи варто продовжувати. Чи правда, що Том неодноразово захищав Адамову дупу? Так, безперечно. Але як ці проблеми взагалі з'являлися? Наш керівник був щитою патлюкою, але мікроменеджментом не займався. На той час, коли ми почали працювати в його лабораторії, він витрачав увесь свій час на те, щоб бути відомим критином і мало цікавився лабораторною рутиною. Саме тому на нього працювали поздоки на кшталт Тома, які займалися наставництвом аспірантів, таких як ми з Адамом, і де-факто керували лабораторією. Проте це не заважало йому знати про всі Адамові помилки. Він з'являвся раз на кілька тижнів і розповідав Адаму про те, який він не здара. І завжди з безглуздих причин – плутанини з реагентами чи розбитої мензурки. А потім Том, улюбленець нашого керівника, публічно втручався від імені Адама. І все одразу налагоджувалося. Модель поведінки була доволі специфічна і повторювалася лише з Адамом. А він, безумовно, був найперспективніший споміж усіх нас. Народжений, бути найкращим і таке інакше. Спочатку мені здавалося, що Том цілеспрямовано підставляє Адама, але протягом останніх років я замислювався. Може, він хотів зовсім іншого? Ви казали про це Адаму? «Так, але я не мав доказів, і Адам, ну ти знаєш, який він, упертий, непохитно відданий і більше, ніж просто йому вдячний». Голден знизав плечими. Згодом вони стали друзями і залишаються близькими й дотепер. «Це вас непокоїть?» «Ні, не дуже. Я зрозумів, що, мабуть, просто заздрив в їхній дружбі. Але правда в тому, що для того, щоб мати багато друзів, Адам надто зібраний, надто безкомпромісний. Чесно кажучи, я був би радий за нього. Але Том...» Олівія кивнула. «Так, Том. Навіщо йому було цим займатись? Влаштовувати проти Адама дивну вендету?» Голден зітхнув. «Через те Адам і не звертав на мої слова жодної уваги. Не було очевидних причин». Чесно кажучи, я сумніваю, що Том ненавидить Адама, або принаймні не думаю, що все так просто. Але я знаю, що Том розумний і дуже-дуже хитрий, ймовірною причиною можуть бути ревнощі і бажання використати Адама, може навіть контролювати його або мати над ним якусь владу. Адам схильний применшувати свої досягнення, але насправді він один з найкращих науковців нашого покоління, і мати над ним владу – це привілей і чимале досягнення. Так, Олівія знову кивнула. Нарешті вона зрозуміла, як краще сформулювати своє запитання. Враховуючи все це, враховуючи, який том для Адама важливий, якби ви мали докази того, який том насправді, ви показали б їх Адаму? Треба віддати Голдену належне. Він не запитав ані про те, що це були за докази, ані що саме вони доводили. Розмірковуючи над її запитанням, він уважно поглянув на Олівію і відповів, ретельно добираючи слова. Я не можу вирішити за тебе і сумніваюся, що маю на це право. Він задумливо постукав пальцями по кафедрі. Але я скажу тобі три речі. Перше. Гадаю, тобі й так відомо, Адам, перш за все, учений, так само, як і ми з тобою, а хороший учений робить висновки лише на основі наявних доказів, і йдеться тут не про найпростіші, чи ті, що підтверджують нашу гіпотезу. Згодна? Олівія кивнула, і він продовжив. По-друге, може ти це знаєш, а може ні, тому що йдеться про політику й академічну спільноту. І це складно второпати, доки ти сама щотижня не почнеш по 5 годин поспіль витрачати на засідання кафедри. Але ось у чому річ. Співпраця між Томом і Адамом значно вигідніша Тому, ніж Адаму. Саме тому головним дослідником в отриманому гранті призначено Адама. Том, він, його можна змінити. Зрозумій мене правильно. Він хороший учений, але слави зажив переважно тому, що наш колишній науковий керівник вважав його найкращим та найздібнішим. Тому спиткував його лабораторією, яка вже працювала, як годинник, і просто продовжив у ній працювати. Адам створив свою дослідницьку лінію з нуля, і, гадаю, він постійно забуває, на що здатен. І, мабуть, це добре, бо його й так важко витримати. Голден пирхнув. «Уявляєш Адама з великим его?» Олівія засміялась, але сміх вийшов надто схожим на склипування, а коли вона торкнулася руками щік, не здивувалася, відчувши і побачивши на них сльози. Схоже, тепер це її новий базовий стан. «І останнє», – продовжив Голден, не звертаючи уваги на мокрі щоки. «Чого ти, мабуть, не знаєш?» – він трохи помовчав. «Багато інститутів запрошували Адама до себе». Дуже багато. Йому пропонували гроші, престижні посади, безмежний доступ до приміщень і обладнання І Гарвард був одним з багатьох Цьогорічна спроба була далеко не першою, але це вперше, коли він узагалі погодився на співбесіду І дав згоду лише після того, як ти вирішила працювати в тому в лабораторії Він м'яко усміхнувся і відвівши погляд, почав збирати речі і перекладати їх у рюкзак «Роби так, як вважаєш за потрібне». Розділ 20. Гіпотеза. Той, хто стане на моєму шляху, пошкодує. Їй довелося збрехати. Знову. Це вже трохи нагадувало звичку. І тому, пояснюючи секретарці кафедри біології Гарвардського університету, що вона нібито аспірантка доктора Карлсона, і має терміново з ним зв'язатися, щоб особисто передати йому вкрай важливе повідомлення, Олівія заприсяглася, що більше цього не робитиме за багато стресу, надто складно, і не варте перенапруження її серцево-судинної системи і погіршення психофізичного здоров'я. До того ж, їй бракувало таланту. Секретарка кафедри, схоже, не повірила жодному її слову, але, мабуть, вирішила, що нічого страшного не станеться, якщо сказати, куди адміністрація кафедри запросила Адама на вечерю. Згідно Єлб, це розкішний ресторан у 10 хвилинах їзди на Убер – Олівія кинула погляд на свої драні джинси та бускові конверси і занепокоїлась, чи може пройти дрескот, А потім, чи не розсердиться Адам? Олівія сподівалася, що не припускається найжахливішої помилки і не зруйнує таким чином життя собі, Адаму і водієві Убер. Але щойно вона вирішила повертатись до конференц готелю яка втівка під'їхала до тротуару, і водій, Сара Гелен, як зазначено в застосунку, з усмішкою обернулась до Олівії. Приїхали. «Дякую!» Олівія спробувала вийти з авто і зрозуміла, що ноги відмовлялися її тримати. «З вами все добре?» – спитала Сара Гелен. «Так, просто… Ви зібралися блювати в моїй автівці?» Олівія похитала головою. «Ні, так… Можливо… Навіть не думайте, інакше я знищу ваш рейтинг». Олівія кивнула і спробувала ковзнути сидіння. Ноги не слухалися. «Гей, що сталося?» – нахмурилася Сара Гелен. «Я просто…» – у горлі застрягла грудка. «Я маю дещо зробити, але дуже не хочу». Сара Гелен мугикнула. «Це стосується роботи чи кохання?» «Ем, обох». «Жах». Сара Гелен почухала собі носа. Подвійна загроза. «А відмовитись?» «Ні, не можу». «А хтось інший може це зробити?» «Ні». Ви можете змінити прізвище, позбутися відбитки пальців і зникнути за програмою захисту свідків? Ем, не впевнена. До того ж, я не громадянинка Америки, тоді, мабуть, ні. А можете сказати, то пішло воно, і потім розбиратися з наслідками? Олівія заплющила очі й замислилась якщо вона вирішить залишити все, як є, що буде, то ми далі поводитиметься як шматок лайна це по перше. А Адам у свою чергу ніколи не дізнається, що його використовують. Він переїде до Бостона, і Олівія більше ніколи не матиме змоги з ним поговорити. І все, що він для неї означає, зникне. У брехні. У брехні, доданої до брехні. Вона так багато разів брехала і так багато разів приховувала правду, яку мала б розповісти. І все через те, що її лякала ця правда – і перелякана вона відштовхувала тих, кого любить, тому що боялася їх втратити, тому що не хотіла знов залишитись сама. Що ж, брехня Олівії теж не допомогла. Насправді останнім часом все стало набагато гірше. Отже, настав час для плану «Б». Час обирати правду. «Ні, з такими наслідками я мати справу не хочу. Тоді, подруга, краще зроби це». Усміхнулася Сара Гелен. Вона натиснула кнопку і пасажирські дверцята з клацанням відчинились. І ти мені винна найвищу оцінку – за безкоштовну психологічну консультацію». Цього разу Олівії вистачило сил вийти з авто. Вона поставила Сарі Гелен 150%, глибоко вдихнула і попрямувала до ресторану. Адама вона помітила одразу – Зрештою він був високим, а приміщення ресторану – не дуже великим, тому пошуки завершились доволі швидко, не кажучи вже про те, що поряд із ним сиділо десятеро чоловіків, надто схожих на професорів Гарвардського університету. Звісно, серед них був і Том. «Хляти життя», – подумала Олівія, проскочивши повз заклопотану адміністраторку і наблизившись до Адама. Її яскраво-червоний дафел-код мав привернути його увагу, а потім вона б жестами показала, щоб він перевірив свій телефон і написала б йому повідомлення на кшталт «Будь ласка, будь ласка, будь ласка, приділи мені кілька хвилин після співбесіді». Вона вирішила, що краще поговорити з ним сьогодні. Завтра був останній день його співбесіди, і Адам зможе вирішити, враховуючи і її розповідь. Це могло дійсно спрацювати. Але Олівія не врахувала, що Адам помітить її ще під час розмови з молодим і вродливим співробітником кафедри. Вона не врахувала, що він зупиниться на півслові та застигне з виріченими очима і відкритим ротом. А потім, не зводячи з неї очей, пробурмотить вибачення, встане, ігноруючи здивовані погляди, із з занепокоєним виразом обличчя швидко покрукує до Олівії. «Олівія, що сталося?» – спитав він, і «Ох, його голос, його очі, і те, як він підняв руки, щоб торкнутися її, упевнитися, що з нею все добре, і вона йому не примарилась, але за мить до того, як його пальці мали торкнутися її біцепса, він завагався і опустив руки». Серце Олівії стиснулося. "Все добре. Вона вичавила із себе усмішку. Я вибач, що завадила. Я знаю, наскільки це для тебе важливо, як ти хочеш переїхати до Бостона, і це з мого боку невільсно, але я не знаю, чи вистачить мені сміливості іншим разом, тому або зараз, або ніколи". Олівія зрозуміла, що вирвалася не тому вона зробила глибокий вдих і почала спочатку. Я маю тобі дещо сказати про те, що сталося з. Олівією. привіт. Том. Ну, звісно ж. Привіт, Томе. Олівія навіть не подивилась в його сторону, не зводила очей з Адама, Том не заслуговував на її увагу. Можеш ненадовго залишити нас наодинці? Краєм ока вона помітила його масну фальшиву посмішку. «Олівія, ти, певна річ, іще юна, і багато чого не розумієш, але зараз в Адама співбесіда щодо обійняття дуже високої посади, і він не може просто... «Погуляй!» – не казав Адам тихим, холодним тоном. Олівія заплющила очі й, кивнувши, ступила крок назад. «Добре, все нормально. Адам має цілковите право з нею не розмовляти». «Добре, пробач, я...» «Я не тобі, Томе, залиш нас». «О...» Ого, ну добре. Чуваче, здивовано промовив Том, ти не можеш просто встати і піти посеред співбесіди і... Залиш нас, повторив Адам. Том нахабно засміявся. Ні, ти маєш піти зі мною. Ми колеги, і якщо посеред співбесіди ти поводитимешся як осе лише через те, що замотив з якоюсь студенткою, це погано вплине на мою репутацію. Ти маєш повернутися до столу і... «Така гарнюня вже має що щодо чого, і не починай брехати, що цю коротку сукню ти обрала не заради мене. До речі, гарні ніжки. Зрозуміло, чому Адам витрачає на тебе стільки часу». Ані Том, ані Адам не помітили, як Олівія дістала свій телефон і натиснула «плей». На секунду вони обоє здивовано застигли. Кожен з них чув ті слова, але жоден не розумів, звідки вони лунають. І тут Олівія знову вімкнула запис». Олівія, ти ж не думала, що я погодився з тобою співпрацювати лише через нібито якість твоєї роботи. Подивись на себе, такі, як ти, швидко розуміють, що тут до чого, і як можна швидко просунутись кар'єрними східцями. Ти ж трахаєшся з Адамом, то й зі мною спатимеш цієї самої причини. Якого. Том ступив крок уперед і простягнув руку, щоб забрати в Олівії телефон, але не встиг. Адам рукою відштовхнув його, змушуючи відійти кілька кроків назад. На Тома він не дивився, так само, як і на Олівію. Його погляд був прикутий до її телефона, а на обличчі застиг темний, небезпечний і загрозливий вираз. Олівію це мало налякати, і може вона дійсно трішечки перелякалася. «Може ти насправді думала, що твоя доповідь має хоч якесь наукове значення?» Як на безглуздість і посередність твого дослідження, як на те, що ти навіть двох слів не здатна зв'язати, щось у тебе дуже висока самооцінка. «Це був він!» – прошепотів Адам. Тихо, ледь чутно, але оманливо спокійно. Зрозуміти, про що він думає, було неможливо. «Це був Том!» – ти плакала через нього. Олівія залишалося лише кивнути. На тлі розмови все гуділо і гудів записаний голостома, розповідав про те, яка вона посередність, яка там ніколи їй не повірить, ображав лайливими прізвиськами. Це ж смішно, наближившись, Том знову спробував забрати її телефон. Не знаю, що в цієї курви за проблеми, але, вочевидь, вона. Адам вибухнув так швидко, що Олівія навіть не помітила, як він рухався. Щойно він стояв перед нею, а вже за мить притискав Тома до стіни. Я тебе вб'ю. Адам вишкірився, його голос був схожим на гарчання якщо ти скажеш хоч слово про мою кохану жінку, хоч раз подивишся на неї або навіть просто подумаєш, я тебе вб'ю. Адаме, здушено промовив Том, взагалі-то я тебе однаково вб'ю. До них підбігли люди – адміністраторка, офіціант і кілька членів кафедри, з якими нещодавно спілкувався Адам. Утворився натовп, чулися розгублені крики. Хтось намагався відтягти Адама від Тома. Марно. Олівія згадала, як Адам штовхав вантажі в кошері і ледь не вибухнула історичним сміхом. Ледь. Адаме. покликала вона. У цьому галасі її голосу було майже не чути – але Адам одразу зреагував. Він обернувся, і в його очах вона побачила цілий всесвіт. «Адаме, не треба», – прошепотіла вона. «Він цього не вартий». Тієї самої миті Адам ступив крок назад і відпустив Тома. Літній джентльмен похилого віку, ймовірно декан Гарварду, наблизився до нього і почав вимагати пояснень, наголошуючи на неприйнятності такої поведінки. Адам проігнорував його, як і решту. Він рушив до Олівії і... Він узяв її голову руками, занурив пальці у волосся, не відпускаючи, доки не сперся чолом об її чоло. Він був теплим на дотик і пахнув безпекою і домом. В його пальці витрили доріжки сліз на її щоках. «Пробач мені! Пробач! Я не знав, і мені так шкода! Вибач мені! Вибач! Ти ні в чому не винен!» – пробурмотіла вона. Але здавалося, він її не чув. «Пробач мені! Я…» Докторе Карлосене. за його спиною пролунав гучний чоловічий голос, і Олівія відчула, як Адам напружився. Я вимагаю пояснень. Адам не звернув на нього жодної уваги, продовжуючи обіймати Олівію. Докторе Карлосоне, повторив він, така неприйнятна. Адаме, прошепотіла вона, тобі треба відповісти. Адам видихнув, і перш ніж неохоче випустити Олівію з обіймів довго і ніжно поцілував її в лоба. Коли в неї нарешті з'явилася можливість уважно його роздивитися, Адам був більше схожий на себе. Спокійний, ворожий до всього світу, непохитний. Негайно надійшли мені той запис про бурмотів Олівії, Лівії, і вона кивнула. Після цього він обернувся до літнього чоловіка, який щойно до них наблизився. «Нам треба поговорити. Приватно. У вашому кабінеті?» Чоловік хоч і здавався здивованим та ображеним, сухо кивнув. Позаду у них чулися крики Тома. Адам стиснув зуби. «Тримайте його від мене якнайдалі». Перш ніж піти, він обернувся до неї і, нахилившись, тихенько прошепотів. «Я про це подбаю». Вона відчула тепло його руки на своєму лікті. Його очі сяяли рішучістю і щирістю, що ніколи Олівія не почувалася в більшій безпеці та більш коханою, ніж цієї миті. «А потім я знайду тебе і подбаю про тебе». Розділ 21. Гіпотеза. Користування просроченими контактними лінзами призведе до бактеріальної та або грибкової інфекції, наслідки якої проявляться за кілька років. «Голден надіслав тобі повідомлення». «Голден?» Відвернувшись від вікна, Олівія поглянула на Малкольма, який вимкнув на телефоні режим польоту. Щойно вони приземлилися в Шарлотт для пересадки. «Так, ну взагалі-то це від Карлесона. Її серце пропустило удар. Він загубив зарядний пристрій і не може сам тобі написати, але вони з Голденом повертаються до Сан-Франциско. Угу. Вона кивнула, відчуваючи невеличке полегшення. Це пояснювало його мовчання. З минулого вечора від Адама не було жодних новин. Вона хвилювалася, що його могли заарештувати, і щоб сплатити заставу, збиралася спустошувати свій ощадний рахунок. Усі 20 доларів і 16 центів. Де вони пересаджуються? У них немає пересадок. Малкольм звів очі до гори. «Прямий рейс». «Ми будемо в Сан-Франциско лише на 10 хвилин раніше, хоча вони щойно вилетіли з Бостона. Плюси заможного життя?» Голден казав щось про… Малкольм похитав головою. «Вони незабаром злітають, проте ми можемо почекати їх в аеропорту. Гадаю, Адаму буде, що тобі розповісти». «Ти просто хочеш провести час із Голденом, чи не так?» «Моя каламата завжди має рацію». Малкольм з усмішкою поклав голову на її плече. Здавалось неможливим, що з моменту їхнього відїзду на минулий тиждень, а все через хаос останніх днів. Олівія почувалася приголомшеною, збентеженою, наче її мозок брав участь в марафоні. Вона відчувала в тому, і хотіла спати. Вона відчувала голод і хотіла їсти. Вона гнівилася і хотіла бачити, як Том отримав по заслузі. Сповнена тривоги, Олівія була наче нарв під напругою і хотіла міцних обіймів. Найперше від Адама. В аеропорту Сан-Франциско Олівія всілася на валізу, але спочатку сховала в неї своє непотрібне пальто. Чекаючи, коли Малкольм повернеться з пляшкою дієтичної коли, вона перевіряла нові повідомлення. Було кілька від ань. вона просто писала, що пройшла реєстрацію в Бостоні і одне – в дії лендлорда, який повідомляв, що ліфт не працює. Олівія закотила очі під лоба, а потім ввійшла до своєї електронної пошти і побачила кілька непрочитаних емейлів, позначених як важливі. Натиснувши на червоний знак оклику, вона відкрила один із них. Сьогодні 17.15. Від Анна Вілей, Кому, Аслан. Копія Олівія Сміт. Дослідження раку пичлинкової залози. «Айшегюль, дякую, що написала. Мені випала честь бачити виступ Олівії Сміт на конференції ТРБН. Ми були на одній дискусійній панелі. Я була неймовірно вражена її дослідженням – виявлення раку пішлункової залози на ранніх стадіях. Я із задоволенням працюватиму з нею у своїй лабораторії. Може, ми втрьох зможемо поговорити по телефону? З найкращими побажаннями – Анна». Олівія ахнула і, прикривши долоною рот, негайно відкрила другий емейл. Сьогодні 15.19. Від Роберт Гордон. Кому? Аслан. Тема – дослідження раку підшлинкової залози. Докторка Аслан. Міс Сміт. Ваше дослідження раку підшлинкової залози просто виняткове. Я із радістю чекатиму на можливу співпрацю. Нам треба провести спільну зум-конференцію. Залишалися непрочитаними ще два електронні листи, тобто всього чотири листи від дослідників раку, які відгукнулися на запит докторки Астан і написали, що залюбки приймуть Олівію у своїй лабораторії. Відчуття щастя було таким сильним, що в неї навіть голова запаморочилася. «Ол, ти диви, кого я зустрів!» Олівія підскочила. Поряді з нею стояв Малкольм і тримав Голдена за руку, а на крок позаду них – Адам. Зтомлений, вродливий, і наживоточний такий величезний, яким малювала його уява Олівія протягом останньої доби. І він дивився просто на неї. Олівія пригадала його слова, сказані минулого вечора в ресторані, і зніяковіла. Здавалося, її серце зараз вискочить. «Вислухайте мене», – почав Голден, навіть не привітавшись. «Четверо нас, подвійне побачення, сьогодні ввечері». Адам, ігноруючи його слова, підійшов до Олівії. «Як ти?» Тихенько запитав він. Добре. Вперше за останні дні вона не збрехала. Адам був поряд, і ті отримані емейли. А ти? Добре. Леджі помітно усміхаючись, відповів він. У Лівії виникло дивне відчуття, що він теж каже правду. Її серце шалено колатило. Як вам китайська кухня? Трутився Голден. Вона всім подобається? Не маю нічого проти, пробурмотів Малкольн якому, схоже, ідея подвійного побачення, сподобалась не дуже. Ймовірно, тому що не хотів увесь вечір сидіти напроти Адама і знову переживав травматичні спогади, пов'язані із засіданням консультативного комітету. «Олівія?» ем, «Мені китайська кухня подобається». «Чудово. Адаму теж. Отже...» «Я в ресторані не вечерятиму», – промовив Адам. «Чому?» – насупився Голден. «У мене інші плани». «Які це? Олівія піде з нами?» «Не чіпай її, вона втомилася, і в нас є справи». «У мене доступ до твого календаря Google, козле. Немає в тебе жодних справ. Якщо не хочеш зі мною зависати, то так і скажи». «Я не хочу з тобою зависати». «Малолітній покидьок. після всього, що відбулося цього тижня, у день мого народження...» Адам майже відсахнувся. «Що? Твій день народження не сьогодні?» «Ні, сьогодні. Ти народився 10 квітня». «То й що?» Адам заплющив очі і потерлоба. Голдене, останні 25 років ми спілкувалися майже щодня, і я був щонайменше на п'яти вечірках з приводу твого день народження, присвячених могутнім рейнджерам. Остання була на твої 17. Малкольм приховав сміх за кашлем. Я пам'ятаю, коли в тебе день народження. Ти запам'ятав неправильно, але моя вічливість не дозволяла тобі про таке казати. Він поплескав Адама по плечу. Тож святкуємо мій день народження в китайському ресторані. «Чому не тайському?» – втрутився Малкольм, звертаючись до Голдена та ігноруючи Адама. Голден застогнав і почав розповідати щось про те, як у Стенфорді брахує хороших лабораторій. Іншим разом Олівія охоче його послухала б, але зараз Адам знову дивився на неї. Він височив над головами Голдена і Малкольма, і у виразі його обличчя було часткове прохання вибачити, часткове роздратування і натяк на дещо дуже інтимне, що вона вже бачила». Олівія відчувала, як всередині неї ще стане, і стримала усмішку. Раптом повечерити разом здалося їй гарною ідеєю. Буде весело, майже самими губами вона сказала, поки Голден із Малкольмом сперечалися, чи варто просто скуштувати нові гамбурги. Це буде жах, відповів Адам, ледь розтуляючи губи. У нього був такий приречений і змучений вигляд, він так дивовижно був собою, що Олівія не змогла втриматись від сміху. Голден і Малкольм припинили сперечатись і поглянули на неї. «Що?» «Нічого», – відповіла вона. Адам теж усміхався кутиками губ. «Ол, чого ти смієшся?» Вона саме відкрила рота, збираючись відмовитись, але Адам її випередив. «Добре, ми підемо». Його «ми» прозвучало так, ніби вони з Олівією дійсно були «ми», ніби їхні стосунки з самого початку були справжніми. У неї перехопило подих але наступного року я не беру участі у святкуванні твого дня народження, хоча краще наступні два роки, і накладаю Вето на нову бургерну. Голден стиснув кулак у переможному жесті, але одразу ж насупився. Чому це на бургери Вето? Тому що, Адам кинув погляд на Олівію, вони на смак як підошва. Треба звернути увагу на дещо очевидне, почав Голден, смакуючи безкоштовні закуски, і Олівія одразу ж напружилася. Обговорювати з Малкольмом і Голденом ситуацію щодо Тома, не порадившись з Адамом, вона не дуже хотіла. Проте хвилювання були зайвими. Малкольм і Адам один одного ненавидять. Адам, що сидів перед нею, розгублено нахмурився. Малкольм, який сидів проти них, сховав обличчя в долонях і застагнав. Мені достеменно відомо, продовжив Голден, не звертаючи на них уваги, що на засіданні консультативного комітету Адам назвав експерименти Малкольма недбалими і невартими фінансування, і таким чином образив його. Тепер, Адаме, я казав Малкольму, що, на мою думку, у тебе просто видався поганий день. Може, один із твоїх аспірантів розділив вемейли, інфінітив чи рукола в твоєму салаті була недостатньо натуральною. У тебе є що сказати на свій захист? Ем... Його зможка стала глибшою, а Малкольм так і не відірвав долон від обличчя Голден демонстративно чекав відповіді, а Олівія спостерігала за ними і гадала Чи можна дістати телефон і почати фільмувати цю катастрофу Того засідання комітету я не пам'ятаю, хоча десь так я б і сказав Чудово, тепер скажи Малкольму, що в цьому не було нічого особистого І ми зможемо перейти до підсмаженого рису О боже, пробурмотів Малкольм Голдене, будь ласка, я не їстиму підсмажений рис, відповів Адам. Ти можеш посмакувати сирій бамбук, а ми поїмо підсмажений рис. Але зараз мій хлопець вважає, що хлопець його найкращої подруги та за сумісництвом мій найкращий друг має на нього зуб, а це порушує моє розуміння подвійного побачення. Так що, будь ласка, відповідай. Найкращий друг? Адам повільно моргнув. Адаме, Голден показав на кислого Малкольма. Ну ж бо, зроби, ласку. Адам важко зітхнув і поглянув на малкольма. Що б я не сказав або не зробив, це не було особистим. Мені вже казали, що моя поведінка надто ворожа і неприязна. Олівія уважно спостерігала за Адамом. Його ледь помітною усмішкою, яка варто було їм зустрітися поглядами, ставала трохи ширшою і не звернула уваги на реакцію Малкольма. І на цілу мить, поки вони дивилися одне на одного, світ навколо них припинив своє існування. Залишилося лише їхні спільне минуле, дурні жарти, які розуміли лише вони, їхні дражнилки під літніми променями. Чарівно. Голден навмисно гучно поплескав у долоні. Яєчний рол на закуску – Ця вечеря була чудовою ідеєю – цей вечір, цей столик, ця мить, сидіти поряд з Адамом, відчувати запах петрикору, бачити темні плями на його сірій футболці Хенлі, які залишились після дощу, що почався, коли вони підійшли до ресторану. Пізніше вони серйозно обговорять і ситуацію з Томом, і багато чого іншого, але поки що між нею і Адамом все було як завжди. Це наче улюблена… Сукня, що колись загубилась в шафі, а потім знайшлася і виявилася такою ж зручною, як і раніше. Яєчні роли і з задоволенням. Вона поглянула на Адама, його волосся почало знову відростати, тому Олівія зробила те, що здавалось їй цілком природнім – пригладила його вихрастого чуба. Припускаю, що, як і все хороше в цьому світі, ти ненавидиш також яєчні роли. До їхнього столика підійшов офіціант, приніс склянки із водою та поклав на стіл меню. І Адам майже самими губами промовив – на хаба. Меню було всього три. Голден і Малкольм узяли кожен собі, а Олівія з Адамом, обмінявшись веселими поглядами, поділили між собою останні. І це було ідеально. Вегетаріанські страви були на його сторінці меню, а всі смажені – на її. Це було настільки неочікувано, що вони розсміялися. Адам постукав казівним пальцем по розділу з напоями. «Ти подивилась на цю гедоту?» – пробормотів він. Його губи були зовсім поруч з її вухом. А теплий подих приємно й інтимно контрастував з кондиціонованим повітрям. «Не може бути!» – на її губах заграла усмішка. «Який жах!» – гадають ти, мав на увазі, яка краса. «Аж ніяк! Тепер цей ресторан – мій найулюбленіший!» «Ти ще нічого тут навіть не куштувала!» Це буде казково. Це буде жахливо. Чиєсь делікатне покашлювання нагадало, що вони не самі. Малкольм і Голден не зводили з них очей. На обличчі Малкольма застиг хитрий і підозрілий вираз, а на губах Голдена грала усмішка розуміння. Чому сперечаємося? Ой, у Олівії трохи почервоніли щоки. Нічого такого, просто в меню є гарбузовий ваблуті з прянощами. Малкольм удав, що його зараз знудить. «Фу, Ол, бредота яка!» «Замовкни!» «Має бути смачно!» – усміхнувся Голден і нахилився до Малкольма. Замовимо один на двох і будемо його смакувати!» «Вибач!» У Малкольма був такий нажаханий вигляд, що Олів'я